Rullar Nu rullar Du du du. På 65an vi tog och satte en Nej. Du du du. På 65an vi satt och tog en Ladda för matchen upp på vallen. du du du. du, du. Hej allesammans och välkomna till det 99 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an. Ni kanske har ett lite stimmet i bakgrunden. Man skulle ju önskat att vi satt på just på 65an, salig åminnelse. Men vi har tagit tillfälligt bo på smedien istället. En krog som är också är ganska grönvit nu för tiden. Och eh, dags att podda helt enkelt. Och Vi som ska göra det är jag Fredrik. Jag heter Joakim. Och eh, publikfavoriten, Jensen. Underbart. man <laughs> roligt att NPC. du presenterar dig själv som publikfavorit. Inte Aj, för att du inte är nej, det, men det är då. Nej, ja, men, eh, har du fått mycket feedback från ja, lyssnarna? Ja, jag har fått väldigt mycket beröm. Framförallt för att jag har fått kritik när jag inte har varit med i podden. Alltså många som har sagt, varför poddar inte du? Eh, exakt så. Mycket... Det är mycket säger säger i podden när inte jag är med. Jag är ju realisten, pessimisten och eh, ja... Sanningssägaren. Ja, men det är ju så. Konkurrensen är hård. Man ja, blir ju inte uttagen i starthälvan varje gång. Eh, vi tänker beta av eh, sånt som har hänt, sånt som ska hända. Eh, blir väl mer fotboll än bander som vanligt. Vi kastar oss eh, rakt in i det mest intressanta kanske. Svenska kuppen har ju rullat igång. Tävlingspremiär alldeles nyligen. AIK borta. Och vi vann. 2-0. Stabilt. Med risk för att bli en taktikpodd så börjar vi med det som händer nere på planen. Jocke, dina intryck av matchen. Jag tycker att... Jag tycker att vi är en väldigt bra match såklart. Det är svårt att säga annat när man liksom vinner med, med 2-0. Kul att det att, uh, går att göra mål även utan uh, en uttalad nia Även om såklart någon som var uttalad ner i den här matchen. Men, um, äh, men, uh, vad tycker jag mer? Jag tycker att, jag tycker att spelet kändes en här relativt stabilt. Uh, jag tycker att det kanske var AIK som var sämre än de andra Stockholmslagen vi har mött tidigare i kuppen eller så var det vi som liksom har blivit bättre men jag tycker ändå att liksom, det kändes mer stabilt än när vi har tagit andra tidiga kuppsegrar eller andra kuppmatcher liksom, tidigare säsonger så det är väl kanske en kombination då av att AIK inte var speciellt bra den här matchen, de, är, de håller på och bygger om sin trupp och sin Eh, sitt spelsystem sin spelidé eh, men jag tyckte också att vi var ganska stabila i vårat spel eh, Jag får ju skämmas lite, jag var inte på plats jag har bara sett matchen på tv Nu eh, tror jag nog att du såg den bättre än vad, vad vi som var ja, på plats gjorde men, men en sak som jag har, har tänkt på eh, jag tycker alltså, stabilt eh, är verkligen ett ord som, som passar men, men det jag tänkte på, jag, i alla fall på tv såg det ut som det var ganska lågt eh, tempo i matchen. Var är det, det upplevelsen när ni på plats också? Uh, ja, jag tycker det var, det var inte träningsmatchkänsla direkt. Utan Det, märk det märktes att det, var en att det var en tävlingsmatch. Men jag är lite inne på, på Jokkes linje att uh, jag är lite orolig för att det var AIK som var mycket sämre än vad vi trodde. Till skillnad från att uh, VSK var så jävla bra. Det kändes lite som en... Uh, det känns lite som när vi städade avlag i Super Det är klart det är ett bra betyg för VSK, men AIK var, ja, de var riktigt dåliga. Alltså. Ja, men det var lite därför jag frågade om tempot. För att, eh, det, det känns väl som att eh, så som vi spelar så blir vi straffade när det, när det börjar gå riktigt fort. Alltså, eh, och då tänker jag att både lag som förmår sätta fart liksom, på bollen och kan spela igenom vår höga press eller för den delen också liksom eh, utmana vår, vår backlinje med, med högre fart och mer liksom löpningar i högre hastighet där vi är liksom lite eller har ja, historiskt sett varit sårbara även när vi har haft saker och ting på plats. Ja, men alltså AIK spelade liksom ganska... Ja, men det... Det var, det var ju väldigt bra för oss på sättet de verkade vilja spela att så här, sätta upp eh, mycket bollar på 17-åriga västlåsaren Kevin Filling liksom mot Freddy som väl är ja, ett eller två huvuden högre och större och starkare på alla sätt. Liksom. Så tycker att, eh, tyck att ja, men AIK gjorde en ganska blek insats. Även om de hade en del boll så skapar väl inte så jättemycket. Eh, det är väl någon chans eh, här och där, de hade ju någon i första och är äh, ju en bra räddning i andra också på ett äh, det är väl mer eller mindre ett friläge, men ja, äh, äh, jag tycker AIK har mycket boll men inte liksom skapar speciellt mycket. Sen vill jag lyfta fram Eles Jäger för att jag tyckte han gjorde en väldigt bra match äh, den här ja, Han matchen. höll ju nollan. Ja, det är mer kan man kräva. Berum, men äh, jag tror just AIKs äh, de håller ju på med en liten en ny spelidé, under ny tränare nu och det är just de här lagen som lirar målvakt mittback på insparkare att det kommer passa VSK jävligt bra i år för jag tror vi har kommit ha lite mer problem mot de mer rakare lagen som kommer straffa oss i, i vårt aggressiva spel. Jag tror vi mår riktigt bra av att ett lag försöker rulla hela vägen från målvakt upp. Det är ju rätt på modet så det, det kan ju tala för oss i år. Men hur, hur säger ni då vi, kring hur vi, hur vi ställde upp tyckte ni det fanns någonting som förvånade i starten eller var det du förväntade? Nej, helt mig var väl det, det enda frågan inför matchen var väl Wernersson mittback eller vänsterback och Bonde eller Baggesen på den andra positionen så jag var ganska Ganska väntad start startelva. Ja, sen var väl förvånande att uh, Jäger stod i mål. Men uh, Anton var väl sjuk vad förstår. Så att, uh, ja, det har ju med det att göra helt enkelt. Precis. Ska vi, ska vi ändå säga, säga någonting om just det där? Vi kan väl, eftersom vi har nämnt Jäger, så kan vi väl börja med det. Uh, det är väl mycket som talar för att anten hade stått uh, och startat uh, om man hade varit frisk. Men uh, det var ju på något vis inte ett dåligt resultat uh, som... Som följde av att Jäger stod. Jag tycker han gjorde det otroligt bra. Alltså dels ett antal liksom kvalificerade räddningar. Men också hans utgångsposition som var väldigt högt upp och sättet man använde honom på. Både för att avvärja liksom en del så här, längre genomskärare. Men också i uppspelsfasen tycker jag såg väldigt, väldigt bra ut. Ja, nej men absolut. ja, men absolut. Det, det är väl ett lite annat sätt liksom som han, han, han spelar som målvakten. Martin gör. Ja, han har ju också en annan längd ja, som man kan utnyttja liksom, ja, i straffområdet. Ja, men jag tror att något år i Division 1 Norra har väl ja, gjort honom gott. Jag tror inte alls att eh, Anton är given som första målvakt i år. Jag tror på riktigt att vi har en... Konkurrenssituation på målvaktsposten för första gången sen, Hur ska det ha varit, Valström-Vikström på Arosvallen. Så jag tror jag tror att Jäger med sin längd och, och jag tror att så kommer vara tillbaka pressad en del i år. Och då tror jag vi föredrar en målvakt som faktiskt kan dominera ett straffområde. Även om jag är också ett lite tveksam i Jägers kvalitet som första målvakt. Men ja... Men, nej men jag, jag är nog också lite inne på att vi kanske har en konkurrenssituation och det är väl både så här tror jag motiverat direkt av vad som kan levereras på plan här och nu. Men sen så tänker jag också på det här faktumet att förr eller senare måste vi ju ha ett generationsskifte på, på målvaktsposten. Alltså Anton har ju är ju en stöttepelare i laget av varit länge och också en slags kulturbärare nu när vi knappt har några Västeråsare kvar i laget. Men, men med det sagt så är han ju liksom inte en äh, Manuel Neuer eller något sånt, liksom som äh, är så dominant äh, så att man låter dem stå till till vilket pris som helst och äh, och köpa liksom en, en målvakt som är betydligt mycket bättre än Anton. Det skulle ju kosta för mycket pengar. Har man nu någon man ser med potentialen så kanske man liksom ger honom de här möjligheterna nu. Och det kanske är vettigt liksom att ja, låta, låta Jäger få, få testa på på riktigt. Jag tror absolut. Jag tror att... Jag tror vi ska planera lite framtid också när vi spelar Jäger i, i de här matcherna. Även om nu antar var sjuk så tror jag inte, inte helt omöjligt att Jäger hade stått ändå. Nej, det blir intressant. Eh, ska vi säga något om då eh, vänsterbacksalternativen och valen där och utfallet? Eh, ja, du tänker på att du eh, spelade med vår nya dansk baggisen. Ja, men precis. Ja, med det som du bollade upp här med att eh, det mesta var rätt givet. Det var väl kanske liksom då Wernerson, bonde, Bagesen, liksom som det finns någonting att ja, fundera kring. Ja, men Baggesen eh, känns väl eh, stabil. Jag är ju också assistent till målet eh, 1-0-målet där. Så att, eh, det inlägget gör den ju väldigt bra. Det eh, gör väl en bra match i övrigt också. Tycker jag såg stabilt ut. Hade jag fått bestämma i år. Vilket jag inte gör tyvärr. Får inte det? Så hade vi spelat med samma tre treback som vi gjorde när det gick som bäst i Superettan. Med Wernersson från start och Baggesen från start. Även om vi betalade mycket pengar för bonde så tycker jag inte att det är värt att rubba den stabiliteten vi haft. Och jag tror samtidigt att Baggesen är bättre defensivt än vad Max Larsson var. Vi kanske torskar lite på det offensiva men jag tycker vi gör rätt i att spela som vi gör. Jag tycker Bunde var ganska bra när han kom in. Bonde mm. är bra, det är det som är grejen. Men varför för rubba på en backlinje? så har rutin från Allsvenskan. Jag tror att du inte vill flytta på Herman eller Freddy. Nej, det, det känns inte... Bonde är väl kanske lite bättre central också. Eh, han har spelat mycket där. Jo, men det har ju också Wernersson gjort i åren. Jo, så men jag alltså mitt-mitt tänkte... tänkte jag på. Inte bara... Ja, du vill ha innan att få fält. Nej, alltså... Mitt-mittback. Mitt, mitt, Istället för Freddy... Istället... Nej, alltså Jag vill inte ha in honom där Jag sa att det är kanske hans mest naturliga position Jag tror att det var därför jag För att vara en naturlig ersättare i Freddy I mitt mittrollen ja. Nya positioner hittas få här live <laughs> Men eh, centrala mittmarksrollen Ja, om. precis ja. Äh, Och jag menade inte att jag liksom ville ha in honom där Utan jag menade att det är väl kanske där liksom Hans mest naturliga platser Jag håller med, illa också bonde Nej, men... Eh, eh, det, det är svårt att snacka bort Baggesen efter den liksom så här klassleveransen på målet. Och han hade ju något liknande inlägg ganska kort tid innan målet eh, som var värdet bättre öde. Eh, däremot så eh, tyckte jag väl kanske att det fanns eh, ja, var, var lite vilsett i liksom det defensiva positionsspelet. Speciellt i, i början. Men det, det är väl inte så konstigt heller. Sen, sen kommer det bli liksom, Fred kommer att vara avstängd, vi kommer ha skador, så det är väl bra att ha den här eh, möjligheten att laborera lite där. Eh, sen eh, Wernesson tyckte jag var helt eh, fenomenal eh, eh, i Superettan senast. Och jävligt så här, starkt eh, bidragande till att eh, funka det funkade så fint. Så att kanske det ska peta mer än nödvändigt. Nej, jag tror också att eh, Bonde kommer vara första alternativet på alla tre mittbacksplatser i år. Det är mer, lite mer orolig för att vi efterbonde så är det ju riktigt skralt med tanke på äh, Hermans skadehistorik och Feddis avstängningshistorik. Så här får vi se. Ja, Hermann måste ju också vara given i backlinjen, eller? Ja, det tycker jag. Det är oh, Ja, det måste väl Det, det är nästan. Är det du som vill ha en som mitt bak? Ja, men du sa att bonde var första valet. på... på ja, som reserv på alla ah, tre på positioner. Ja. Ah, okay. ja, då fattar jag fel. Ja, ja. Det är lite ringros. Upphållet. Så här. Ja, eh, okej. Okay. Men då kan vi ju konstatera att det var en fullt välförtjänt eh, 2-0-seger hade väl, borde väl kunna blivit något mål eh, till. Vi var det bättre laget. Eh, eh, det här är ju inte en taktikpodd, så nu går vi till det väsentliga. 839 pers officiellt på borta sektionen. Vad säger vi om det, om vi börjar bara med nummeräret? Det, det är väl två plus ändå, skulle jag säga. <laughs> inte mer. Jag tycker det visar på hur, hur jävla så här liksom ovärkligt bortskämd när vi har blivit med riktigt bra borta följen. Alltså, att, vi, att vi tar över 800 pers på en helt ohypad. Det visar ju liksom hur långt vi har kommit. Eller så vänder vi på det och säger att det var årets första tävlingsmatch och det är 50 minuter till arenan. Tycker ändå att det, alltså det, är, det är en bra siffra. Jag, jag åkte pendeltåg ut och det, det var någon gnagare där som trodde att det skulle komma 2000 västeråsare, lite så här casual. Han trodde också att det skulle vara typ 26 000 på matchen så att uh, han, han, det, det var väl kanske inte uh, Han trodde att det skulle vara 2000 i. västeråsare varav liksom uh, 500 i svarta luvtröjor. Ja, no, no, så, ja, det var något sånt. Det det, det var väl kanske inte som sagt den som hade bäst koll i Aikoled men ni som var på plats och hur upplevde ni stämningen? Jag tycker att den där sektionen är lite sådär. Det är ju liksom, eh, det är en sittplatssektion så det är stolar överallt och, eh, det är lite halv svårt att skapa stämning liksom, på, på arenan, alltså som den nationella arenan är. Vad De du om lindat in hela borta sektionen i ett nät? Ja, så gjorde du ännu sämre. Ja, det var lite märkligt. Den borta sessionen är ju faktiskt inte, den är inte bra. Det, det måste man ju säga. Men jag tycker att Maj, vi gjorde bästa av situationen och hördes väl liksom ganska bra. Man gillar ju att det är lite liv och rörelse på läktaren. Mycket flaggor och pyroteknik och annat. Fina målbränningar och lite sådär allmänt bengalviftande. Jag tycker visuellt så är det bra bra. Lite, lite fler större flaggor också på plats. Ja. Det är ja, absolut. Målbränningar där vi all four. Det var även en del spontanbränningar under ramsor och så big up kidsen. Ja, härligt. Jag tycker att vi gjorde en bra säsongspremiär överlag, precis som laget gjorde. Ja. Ja, men då har vi också nu satt oss i en uh, fin uh, position i kupptabellen. Det, det är ju, leder ju att... gruppen, grupp 7. Där, ja, så precis. Att det, det, det är, är, inte... är absurt att man ska tala om en grupp och en tabell när det är kupp. <laughs> men uh, så är det ju. Uh, vi leder ju gruppen eftersom uh, Häcken bara vann med 2-1 mot Oddervold. Det betyder ju att när vi nu möter Häcken uh, borta på sunda så är ju Oa gjort uh, ett jävligt bra resultat. Vinst såklart ännu bättre. En förlust utan att vi får stor stryk är också helt okej okay och allting lever inför sista omgången. Ja, det är ju sällan man går in i omgång två i kuppen och alla resultat gör ändå att vi, vi är med i det här racet. För jag menar, AEK kan ju splattla till och slå häcken i omgång tre, att vi har vår enda hemmamatch mot ett ganska dassigt, vad jag tror och hoppas, Oddevoldt. Samtidigt så måste man ju ändå, liksom så här, ah, det är ändå under Det skulle ju också vara lite så här: eh, VSK att vinna mot AIK-häcken och sen få stryk mot under och eh, Häcken krånglar sig vidare på någon målskillnad eller någonting. Ja, men jag vet inte på, på ett vis vi, är, vi, är ändå, vi har ju någonting så jävla stabilt som vårt hemmaphaset. Jag tror för inte vi slarvar bort det där mot under om det lever inför sista omgången. Ja, vi är vidare på kryss. Ja, det är. Det får vi väl se då, ja, det vet man ju aldrig det beror på hur det har gått i alla andra matcher såklart eh, Ska vi, apropå då inn innan vi blickar framåt hur, hur långt vi ska gå i kuppen och om vi ska spela Europa och sånt där också då, säga någonting om den närmsta eh, matchen då, häcken borta på, på Sunda eh, så lär det inte bli särskilt mycket av bortaföljen eh, är det någon som vill uppdatera vad det är som har skett då? Eh, men det är väl utlyst eh, bojkott eller det, är väl, det har väl kommunicerats att eh, de aktiva supportgrupperna kommer inte närvara på läktaren eftersom eh, vi har fått information att eh, polisen eh, kommer stå på läktaren och det, det följer ju flera andra lags eh, eh, beslut också eh, så, i, i Ja, men i, i, i vattnet av liksom polisens beslut av att ha närvaro på läktaren helt enkelt. Så det är en, en protest. Det verkar ju framförallt vara polisen som har satt in en offensiv nu. Som det har ju hänt förut i tidiga delar av säsongerna. Så vi får se vad det här mynnar ut i. Ja men precis. Det känns som att varje säsong har nu inledts med liksom ett så här positionerande från polisen polisens sida och så är det ju just Västra Götalandsregionen som har genomdrivit det här hårdast eh, drygt att man ska behöva förhålla sig till, till det. Eh, men om vi nu förutsätter att eh, VSK går vidare då är vi kvartsfinal. Det har vi varit för. har vi varit för? Och sen är det semifinal. Ja, vi har varit för. Har vi varit för? Sen är det final. Där har, har vi varit. inte varit för. Och eh, det är ju inte så jävla lång väg bort ändå. Eh, jag vill bolla upp det här då. Eh, att vinna kuppen, det är, det är ändå att ta en titel. Det har vi aldrig varit i närheten av i fotbollen. Det är ju någonting som aldrig går att radera ut ur historieböckerna. Eh, och man får lira Europa. Det har man ju drömt om länge. S så... Om man nu som jävligt inbiten, lidande vsk tvingas välja, eh, vinna kuppen i år eh, eller hänga kvar i Allsvenskan i år? Alltså, du, du la ju upp det, det så fint. Det måste vara överens så. så här va? Ja, alltså det är såklart att vinna kuppen. Ja, kuppen. Underbart. Jag är fan är... positiv. Jag brukar alltid vara emot när vi är överens. Nej. Men det här glädjer mig mycket att vi är överens. Alltså sen kommer vi spela igen om vi åker ur. Ja, det tror jag. Är jag är ganska säker på. Alltså jag... Det... Du, du skickade den där innan, så jag funderade lite på den. Liksom, eh, och jag, jag tänker så här, Vinna alltså, Kuppen, som du säger, en titel eh, som, som alltid kommer finnas i historieböckerna. Dessutom så en av mina liksom, personliga supporterdrummar alltid varit att få följa med VSK ut i Europa. Liksom, få chartra ett plan, eller få... För, för, ja, ta en båt liksom någonstans tillsammans och uppleva Europa. Och, och det, det skulle vi få göra med det här. Och det, det, det är nästan så här, då, då kan jag inte göra lycklig efter det. Alltså det, det, är så här, det. Det är klar. Eh, ti, titel och eh, eh, titel och eh, ja men, eh, Europa-spel det är, det, det, sen Sen Antagligen om vi nu skulle hamna i Europa så skulle vi få möta så här Sarpsborg eller något sånt här Nej, Jag flyger D dit, dit i alla fall. D du tar flyget då, dit det vore bäst att åka minibus egentligen. Ja, äh, härligt. Uh, yes, då vi då ändå är eniga om att det finns inget bättre än att uh, vinna en titel så har vi ändå den här uppgiften att försöka hänga kvar i allsvenskan som inte är helt oviktig. Hur tycker ni att förutsättningarna att göra det ser ut med tanke på hur försäsongerna har sett ut hittills och hur truppen ser ut för tillfället? Alltså, jag tycker inte vi är helt färdiga. Jag skulle, vi har ganska mycket, är ganska okej okay bredd skulle jag säga. men en del spelare vi inte riktigt vet vad de går för. Men jag skulle nog vara intresserad av en rejäl spetsvärvning inför allfästa premiären. Ja, nej men det som, är, det som är positivt är ju att liksom, eh, vi har fått behålla stummen och vi har fått behålla ja, men i princip allt eh, från när vi gick upp. Om man jämför med förra gången vi gick upp eh, där vi eh, inte fick göra det. Så att, eh, tycker jag tycker att på så sätt så ser det ju bättre ut truppmässigt. Sen så delar jag helt liksom Jensens uppfattning att eh, ja, men vi behöver ju minst en spetsvärvning och... Ja, men den bör väl komma eh, i anfallet. Alltså, jag tror egentligen att vi skulle behöva både vad man populärt kallar både en nia och en tia. Eh, dels så, så är lite. alltså Mikkel eh, är ju väldigt bra, men också ganska skadebenägen. Kan inte han liksom starta majoriteten av matcherna eller spelar liksom majoriteten av tiden även om han liksom kan starta så kan behöva bli utbytt och då, då liksom håller det inte riktigt att eh, vi har Axel Towns där och om, om vi sätter in honom som en nya i mitten så tycker jag att där tappar man ju liksom nästan två positioner, nu gjorde han det ganska bra mot AIK men jag tycker att egentligen så kommer han ju mycket mer till sin rätt eh, som en tia och flyttar vi bort honom från 10-positionen och in som en nya så liksom blir det blir sämre på båda positionerna egentligen alltså Jag tycker Taunsa är otrolig på båda, båda positionerna så värvar vi en 10 som spetssvävning och Taunsa antingen spelar kant eller som är backup till Mickel. så är jag fine med det värvar vi en 9 och Taunsa är kvar på kanten som, som jag egentligen vill så är jag också fine med det det jag så tror att Taunsa kan eh, göra ett otroligt säsong vart han än spelar egentligen. Ja, det som vore väldigt smutt är att vi, om vi skulle liksom ha Taunsa på kanten och sen få in en till tio på andra kanten som verkligen kan vara liksom en likadans spets så att vi har två kanter som är eh, ri riktigt bra. Även om eh. vi tycker att eh, Gunnarsson eh, alltså kan ju fortfarande ta kliv i år. Han tog ju, jag tycker faktiskt att han tog eh, bland de största kliven förra året. Sen är han, ju, han har ju steg kvar att ta, liksom. men eh, jag skulle nog, eh, jag tycker inte att det är en super prio position att fylla på, just på Gunnarssons sida. Nej, men absolut. Men, men där får man också så här, eh, fundera lite, för jag tror han värvades fält som liksom mittfältare från början. Ja, jag tror också det. Eh, så att, så att eh, där får man ju fundera på om han liksom ska göra samma resa som flera gjort. Ja, men Dani har ju spelat ute på på en kant och sen flyttats in eh, samman med Patrik Åslund och liksom, alltså så är det, han tänkt som en backa på mittfältet igen eller liksom kan ta en av de platserna utfall, eh, det är inte helt otroligt att till exempel Diagné i sommar att han eh. Ring var ju tänkt som en yttervärvning från början vi får ge lite cred till ledarstaben att de ändå ser att eh, alltså de kan göra förändringar och inte helt låsta på uh, vad Scout säger att den positionen spelar på. Ja, nej men absolut. Men det, det är där jag tänker också lite så här att så här, vi behöver få in någon för att det är inte säkert att Carl eh, och liksom ska spela på den positionen även om han har gjort det ganska bra. Så. Ja, <hör> nej men eh, jag tycker med, med, allting, eller mycket handlar ju om, om vad, vad som är Mickels eh, status. Alltså eh, det, det kanske är så att han äm, ja vilar sig i form och ändå kan liksom spela, vara en startspelare i 20 plus matcher. Vem vet? Då är ju situationen kanske mindre akut än vad man kan tänka. Äh, eller så är det alltså, och kort sagt att äm, att han inte liksom går i full träning nu och att han inte spelar tävlingsmatch för tidigt är liksom ett högst medvetet val för att inte belasta honom. Eh, vet inte, men det, det är klart att vi vill offensiv spets eh, vill vi ha in och vi är liksom såklart präglade av eh, minnena från när vi var uppe senast. var jävla oförmåga att göra mål. Samtidigt så tyckte jag att eh, eh, det var någonting i, i liksom AIK-matchen eh, och när vi fick ställa upp lite eh, ja, utifrån vad vi hade tillgängligt så skapar det kanske också en slags oförutsägbarhet. Jag tycker vi hade ganska mycket rörlighet att eh, folk eh, flöt lite mellan sina naturliga utgångspositioner och att AIK hade lite svårt att få fatt i oss till följd av det. Det är ju ovanligt skarpt av en person som säger att vi inte är en taktikpodd. Mycket mycket imponerande, skulle jag säga. Men jag tror vi alla är överens om att, eh, att nyan är prio. Eh, jag hörde att... Eh, en annan grönvit eh, podd, eh, på rikt alltså helt på riktigt, bollade upp eh, Jabir som ett alternativ. Och det tycker jag vi kan slå ner eh, gemensamt här nu. Va? Det är knappast värt att ta eh, på Nej, jag vet inte riktigt vad vi kan. Eh, det vi vill sikta på, antar jag, är någon eh, bibotyp utifrån att vi lite av en chansning. För jag tror vi är överens om att dialog inte håller riktigt i allsvenskan. Ska vara in en etablerad svensk, alltså all svensk rutin på topp så vet jag inte riktigt vad det skulle vara. Jag såg att Göteborg i Bergmark, Viberg nu senast och ja, jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Men jag vill väl lite Boda-snack också, jag vet inte vad ni ser på det. Alltså jag säger ju att Boda ska ha en 5 miljoner sign-on. Det vet vi inte om det stämmer såklart. Mer Men... än Östersnubben alltså. Ja, exakt. Men Och det känns lite... Alltså, klart båda gjorde det bra när han väl var här. Det är inget att säga om, men vi var ju också ett riktigt dåligt lag på den tiden. Jag tror båda skulle vara en jättebra värvning. Det, det är riktigt riktig klassspelare eh, som eh, skulle liksom göra eh, att vi får eh, ja, men samma hot liksom på båda kanterna, skulle jag kunna tänka mig om Towns har spela på, på den andra. Men. Eh, Ja, jag tycker att det som det har ryktats om, de pengarna, det är alldeles för mycket. Dels så ska det ju både eh, lösas eh, någonting från hans nuvarande klubb och så ska det till en sign så att, eh, De pengarna vet jag absolut inte om han är värd, men liksom får vi en, en sån spelare så tror jag att det är klass. Alltså, vi tackar ju inte nej till båda till en bra deal. Så nej. Är det ju. Nej. Man kanske får lite is i magen, men, men sen, jag tycker ändå det är värt att hålla fast vid det här vi börjar vid, att vi har ju faktiskt lyckats behålla i princip det vi ja, ville behålla med, med Max som. Eh, det är väl egentligen bara Max. Uttag. Och även om vi älskar Simon och Pedro så men... bidrog inte super mycket. Men alltså, det, menar, det, det man var bekymrad över de spelarna som var liksom uh, Up for Grabs, det, det, var, det var ju ändå gevert. Uh, uh, Herman och eh, kanske Ring. då liksom. Det kan man ju säga vad man vill om att de välja att skriva ett ettårskontrakt. Eh, men eh, det tycker jag inte vi ska vara så negativ. Jag, jag har en del att säga om det, men vi kan ta det någon, vi kan ta det någon gång. Alltså, ja. jag, tr jag tror att vi får kanske leva med det ändå. Och eh, tror att det finns mer och. Vinna på att välja den vägen än, än inte. Ring skrev väl i och för sig mer än ett 11-årskontrakt. Ring skrev väl två, men, men där tror jag. Inte... Ring är också 50. Nej. Absolut. Men jag måste säga att eh, Ring är så jävla bra. Jag var lite orolig för hur han skulle klara av eh, allsvenska svenska tempot nu när han. Eh, nu har vi i och för sig bara gått en match, men jag tycker han ser otroligt fin ut både i träningsmatcherna och nu mot AIK. Jag tycker också att han är riktigt fin med så här. Eh, hans inställning och eh, gillar att smälla på och eh, ja, men är lite sån här som jobbig och möta. Man, man trodde ju liksom inte riktigt eh... det är Dåligt med en grisare i, i dagens ESK. Ja men så är det men jag ska inte ta det uttrycket i min mun om honom men han eh, ja, han är han gnetad kan man säga ja. jobbar på. Han var fint att vi fick prata li lite om, om Ring. Jag tror att han kommer igen visa sig vara otroligt eh... Eh, viktig. Alltså, det var ju en värmning som föll så mycket bättre ut än vad man hade vågat ja, hoppats verkligen. på. Och liksom att man flyttade ner honom på mittfältet eh, det, det såg man ju liksom verkligen inte komma att Det skulle bli så här bra. Det Jag tror är... det kom efter min efter länge ja. av han som yttermittfältare. Så, eh, <laughs> det, det är klart att det, det är fler så här, som äh, lyssnar än fan, ska vi inte flytta ner ja. Men han har ju verkligen... Eh, Eh, alltså levererat på plan eh, men jag, jag tror ju att han är otroligt eh, viktig för att vara en sån här spelare som, som sätter nivån och visar vad som krävs och inte låter någon liksom, falla, falla ur ramen och eh, också det här hans eh, sätt att uttala sig här under vintern att han liksom förväntade sig en slags liksom, så här uppstäppning och satsning från klubbens sida på mer liksom professionalism runt det tror jag inte är helt oviktigt det blir en slags katalysator för att utveckla verksamheten i stort och så tyckte jag han på en gång visade att han är också verkligen beredd att göra sin leverans på ett superproffset vis, jag menar fan han var jävligt bra i spelet mot AIK klassavslut ja. fint ja när man ska wrap up lite där med med liksom truppbygget så så alltså jag tror det är, ja, som vi har varit inne på det är 9 och 10 som som behövs vi har värvat en back liksom i Jaktagesson vi har mittfältare som är ett Lukasjo eh, ja, Lukas Belyus eh, tiden får väl utvärdera vad det är. alltså hur bra är såklart. Jo, alltså hur bra värvna det där, men det jag menar är att vi, vi kommer inte ta in någon till mittfältare just Nej. nu för att det det är ju två anfallare som vi kommer Det klorde kan värva hända saker som eh, svenska fönster är uppe fortfarande, men vi, vi överlevde ju <laughs> internationella funster om vi ska säga så, för det finns ju en del gubbar som skulle kunna ha gått där. Verkligen. Alltså Diagne, Jagne Towns har... Det ryktas för att jag tackade nej till ganska saftiga bud eh, på flera olika spelare. Ytterligare krädd nu... till eh, genom att vi skriver lite längre kontrakt nu än vad vi har haft råd med att göra tidigare och att spelarna vill skriva längre kontrakt med oss och att vi inte bara viker ner oss när det kommer en större klubb och lägger lite miljoner på oss. Nej det känns väldigt väldigt bra och sen så, jag vill väl vid det här någon gång tidigare, jag tror ju faktiskt inte heller att det är helt oviktigt hur de här spelarnas äh, agenter är, är funtade och då är ju, då, då verkar ju, eh, Diagne har väl samma agent som eh, Towns, eh, eller har jag hittat på det här? Um, Hur ska vi ha koll på agenten? Nej, ja, jag har i alla fall läst när jag om att eh, angående Diagne så, så sa hans agent att nej, men jag tror att han mår må bäst av att liksom vara kvar och bli liksom dominant på riktigt i allsvenskan och inte sticka för tidigt det är inte så jävla många agent som säger den typen av saker nej så är det ju absolut ska vi rappa upp silly snacket och truppbygget yes. får jag bara säga en sak jag tycker inte vi ska göra affärer med Nordic i fortsättningen nej har du helt rätt i, helt rätt i. Så vill jag vem är det vi ska det... skicka tillbaka nu då ja det, det är väl jagtaget som du ifrån men nej men bara, bara som sagt att det, det är en något som vi har i den här på nej det är ju gangsters så nu kan vi gå vidare och då ska vi prata om framtid lite bredare bemärkelse. är det tanken Jocke? du som är programledare ja men du har ett sånt fint körschema Ehm... Jo, men det är en ny säsong. Eh, samma gamla skruttiga arena men med lite saker som händer. Vill du berätta, Jocke, vad är det som har skett? Eh, nej, men det är Dels så behöver vi liksom såklart bygga ut arenan. Eh, och det har ju kommit ut en sån här arenavision eh, med lite bilder som eh, ser fan för hemska ut måste man väl säga. Eh, Rob, klubbchef Robin... Eh... Känner nog av kritiken från första bilderna och var tvungen att komplettera med lite nyare uppdaterade bilder som såg inte elit men ändå hyfsat eh, bättre va? Nej jag vet inte. Vad äh... är det för krav? Äh, På äh. Västerås stad. Äh, Skit de. De vet man inte hur, hur det kommer bli i slutändan ändå. Uh, men uh, steg 1 är uh, borta sektion. det vet jag inte riktigt vad jag tycker om Alltså man fattar det från förutsättningarna Men det är ju väldigt symptomatiskt att satsa liksom 100 miljoner på att bygga en ny bortaläktare det, det är väldigt Västerås ja, det är ja, väldigt stad att göra det <laughs> uh, med, Ja men nu fixade plåthallen och åt alla borta supporter. Och det, det var väl de som hade det bäst liksom, i vår allsvenska säsong Uh, och det är också där man väljer att satsa de nya pengarna Sen som sagt, man fattar ju utifrån Hur liksom, saker och ting ser ut Att det är rimligt att göra det men, men det är ju väldigt symptomatiskt Och steg två är då Steg två är väl då i så fall Att bygga en kort sida på motsatta sidan vad Jag förstår Eh, där gillar man ju att eh, det finns liksom i planen att eh, det är eh, verksamheter i bottenplan där liksom att eh, eh, kommer dit eh, fler, ja jag vet inte vad man tänker sig men jag antar att det är någon sorts restaurang eller liksom ja, kanske någon butik eller liksom lite kontor någonstans eh, i det där så att det blir lite mer liv och rörelse på själva rockunderbrådet jag tror att vi var inne på det i den här podden tidigare att det är så här, ja, man gillar ju när man bygger lite blandad stad och att det är liksom inte bara så här, här ska vi gå och titta på sporten. Här ska vi gå och sova hyres... och här ska vi gå och jobba. Vi behöver här ju hyresintäkter vi... också. Så att... Precis, men äh, jag vet inte om det är vi liksom som är VSK som kommer vi att ta del, om det. Utan det, det, ta del av det, utan det är väl Västra stad i så fall. Jo, jo, men aren alltså, kort sagt, arenan ska bära sig själv och vi ska inte, behöver inte vara enda hyresgäst. Det är ju ändå viktigt. Är det för precis. tidsplan på det kompletta bygget? vet inte om man satte någon riktigt, men äh, på på liksom, eh, det första steget så skulle vara klart, alltså det skulle börja eh, på F, hösten, ja, efter precis. den här säsongen liksom, eh, och steg två eh, och, det, allt det där var väl lite oklart ja, Men Jag egentligen. tror att steg två är väl egentligen ett år senare, däremot var Det var väl steg... tanken, men det är väl, jag vet inte om det är spikat på något sätt Sen, sen så tror jag, ja, vi får väl se, men det behövs ju också lite andra utrymmen, vad gäller det så här gym, medieutrymmen och så vidare. Så... Precis, och det skulle ju också byggas till i etapp ett. Men det, det är väl liksom ja, sånt som inte så ge en man till, till gangen eller något som, som kommer märkas egentligen. Jag vet Förra gången vi var uppe i Allsvenskan så behövde man ju ett större medieutrymme och då satte man väl upp i tält där pressen fick sitta eh, under eh, sittplatssläktaren. Eh, nu kommer man ju liksom bygga till så att det blir liksom mer permanent, men ja så, Sånt här kommer liksom inte vanligt folk märka sig mycket egentligen. Det, det ska väl till någon slags tillfällig, ja, inom citationstecken, en hylla redan nu med byggställningar och grönvita eh, plastskjunken? Eh, Precis, den finns ju redan på plats. Eh, så att ja, nej, men det är väl eh, smart att ta. Eh, Försöka göra så gott man kan utifrån de dåliga förutsättningarna som finns på arenan att utöka för det är ju sponsorer och andra vipp. Visst får man lite det. så Deggfors-vibbar på den här lösningen? <laughs> jo, jo, men... Så illa ska det inte vara? Så, det, det är väl ganska härligt att du är solskenet nej, nej, nej, och, nej, nej, nej, och öla? Det är vibbar Årosvallen-vibbar. Även om vi älskar Årosvallen är nostalgiskt, men som fotbollsredare var det ju ganska kass. Men jag är mer taggad på att äh, äntligen få en kortsida. Jag vet att många... Framförallt Facebook-gubbar har gnällt på att eh, vi ska ha långsidig klack och ska alltid ha det. Men jag tror vi alla vet om hur det kommer bli: det här att aktiva subwooferna kommer nog flytta till eh, si eller, kortsida och det kommer bygga sitt platser på, uh, på solsidan, så att säga. Där jag ser fram emot väldigt mycket av att sitta <här> äntligen. <här> Ja, det, det, det, det är ju så här steg tre och det får man väl se, där, där behöver det ändå någon sorts talgplan vad jag förstår så att det, det ligger ju lite längre bort eh, i planeringen men, men det är väl liksom, ah, de planerade stegen som är tänkt att ta och det har ju också varit liksom, eh, tanken med arenan från första början att vi ska, eh, den är liksom förberedd för att man ska kunna bygga på ett nytt etage på nuvarande ståplatsläktaren vad jag förstår. Jag tycker också att det känns som ett helt naturligt steg att ta. Att uh, vi, vi har en kort sida där uh, liksom, uh, den aktiva klackverksamheten får husera. Och då blir det äntligen den naturliga liksom, pensioneringen uh, av oss på ståplats. Och uh, så tror jag att det är, vi kommer ju en större, större nytta för stämningen. Att vi är en del av uh, aktiv... Uh, en del av aktiv sitt plats än att trängas på ståplats faktiskt Ja, jag tror det kommer gynna både allt från TIF och verksamhet till stöd på arenan och just i nuläget så är ju de supportrar som vill sitta men ändå bryr sig och vill göra sig hörda ganska utspridda på stora läktaren så förhoppningsvis kan vi väl samla samla allt ganska nära varandra men jag tror också, framförallt, en sak som är viktig är att så här, bjuda in de som befinner sig på arenan, de som går på matcher, att, till någon sorts forum att kunna vara med och påverka hur den framtida arenan ska se ut. För det är ändå de som förmodligen kommer vara där även i fortsättningen. Det kommer inte ske. Nej, det, det tror jag är viktigt. Men ja, jag hoppas att det sker, men man får väl se. Ja, apropå bjuda in, tycka till. Det har ju kallats till årsmöte. Eh, vad är det? 18 mars tror jag att det är. Ja, det, det kan nog stämma. Det är någonstans där i mars. Ja. Mm. Det har också kommit lite förhandsinformation från klubben i form av klubbchefens rapport. Vill du bolla upp den joken? Ja, jag tyckte det var väldigt intressant rapport. Robin Hals gick ut på hemsidan och skrev han hade varit här ett halvår och ville ja, leverera en liten rapport, vilket jag uppskattar. Jag tycker att det var bra skriven text och förvånansvärt öppen måste man säga. Framförallt liksom i sponsordelen. Sponsor Där liksom gick man verkligen ut med exakta tal hur det såg ut just nu. Vilket i alla fall för mig är ganska ovant. Men jag uppskattar det. Så Transparens har vi inte varit jättebortskämda med under tidigare styrelser och så vidare. Men det är, klart det, det är klart det är kul för oss att också veta vad som händer bakom kulisserna i klubben. Även om jag inte lägger jag är inte den som eh, spenderar jättemycket tid på att läsa uttalanden från och liknande, men eh, det är klart det är bra. Alltså halvtidstransparens i all ära så är det ju ändå liksom det faktiska utfallet som vi får utvärdera dem ifrån. Så, men, men det är bra att man vill kommunicera men jag jag väntar med att jubla till, till vi ser vad vi faktiskt äh, säljer. Det är spännande att se på årsmötet vilka summor som egentligen kom in från våra sålda spelare förra vintern, blev blir väl, eller hur? Ja, alltså man förväntar sig ett stort positivt resultat. Såklart. Äh, måste det ju vara. Det äh, skillnad från förut, är man förväntar sig ett mindre minusresultat. <laughs> ja, precis. Äh, men om jag vill... Äh, eller jag vill nämna någonting mer om äh, halsrapportar att äh, jag tycker att det var andra ganska äh, sunda saker som sades äh, både liksom i sponsormässigt att så här, barteravtal ska man försöka minska för att det äh, är Ja, av olika anledningar. Det tror jag, det tror jag bara är klokt. Eh, man ska också inför ett så ett CRM-system som det heter. Alltså Customer Relations. Customer som relation. är hacker till yrket, vad betyder det? Ja, det behöver man nog inte vara datahacker för att veta, utan man behöver nog bara liksom ha och göra med sina kunder. Utan det betyder väl Custom... det betyder inte ens vad some det betyder. <laughs> eh, det betyder Customer Relationship Management-system. Eh, om jag inte är helt ute och cyklar. Nej, men att man liksom har koll på sina sponsorer och kanske då kan föra in i liksom ett system vad man har lovat dem och vad de har sponsrat med och så här hur man ska liksom vidare utveckla samarbetet och så vidare. I alla fall det jag tänker mig att man ska göra i ett sådant system. Men också att det här sker på något vis lite mer automatiserat så att inte en person ska behöva hålla koll på det liksom, i sitt anteckningsblock eller sitt excel -ark. Precis, att ja. det liksom finns i ett system som alla då kan ha tillgång till så att någon, någon annan kan ta vid om det är någon som äh, faller bort av någon anledning. Välkomnar vi resten av klubbens organisation till allt svenskan också. Ja, ja men precis. lite så, lite så. Ja. Och sen så ländes det också där så att den Operativa, eh, eller att styrelsen liksom ska vara inne väldigt mycket eh, operativa ska, ska eh, borta, att de ska liksom bli än, så, ja men bara en styrelse tänker ja. tänker inte stå i kiosken. Och, ja, vi har ju snackat om de... det här förut, alltså, ambitionen är bra eh, det här står och faller som valet med att vi rekryterar rätt folk Alltså, om folk kan leverera det är vi hoppas. Ja, precis. Och Nu, nu anställer vi liksom lite folk som möjliggör det här. Eh, eller har anställt eh, tidigare har det ju liksom varit fallet mycket på styrelsen att få, få göra sådana här saker. Vet, det, det var inte länge sedan jag liksom var svensk som stod i eh, Saltekor och ja, vad det kan vara. Liksom. Ja. Så, att det, så har det ju alltid varit i VSK. Och så, eh, så, så där är det så, såklart välkommet. Och, men det, det är lite svårt, det är väl att. Liksom, Får det på plats, det är lätt att liksom tycka att så här ska man göra och sen så gäller det att göra så också. Apropå klubbens framtid, årsmöte. Eh, årsmöte är ju på något vis själva liksom manifestationen av eh, föreningsdemokrati. Eh, så det har väl kommit in en, lite motioner. Har ni koll på vad som har kommit för motioner från eh, ja, reporter. Ja, lite koll, cool, men ska inte klubben gå ut med det här någon vecka innan årsmöten? Vi får gå igenom det lite mer detaljerat. Alltså, precis, alltså, gången är ju att tre veckor innan årsmötet ska motionerna komma in. När styrelsen sen skickar ut handlingen inför årsmötet ska de också då liksom ha gett sitt förslag på svar på de här Jag vet motionerna. att du har en motion, men vi kanske ska... Du kanske vill plugga den lite mer om vi lyckas klämma in ett avsnitt till innan eh, årsmötet. Ja, jag skickar ut en liten blänkare. Ja, det, det. Det, det handlar om att eh, VSK vid sidan av sin akademiverksamhet ska bedriva breddverksamhet i ungdoms- och junioråldrarna. Kort sagt att fler ska spela fotboll längre i, i VSK-regi. Stärka klubben, få fler att vara stolta vsk -are. Eh, ta socialt ansvar. Eh, kan prata lite mer om det. Men visst har det kommit några fler motioner från supporterhåll. Jocke, har du koll på det? Eh, ja, men det tror jag. Det, det har nog kommit eh, en och annan. Men... Eh... Ja, jag har skickat in någon också själv sådär. Men det, kommer ska... du ihåg vad den handlar om? Det, det minns jag mycket väl. Just... Då har du lärt dig att fiska röster här. Ja, <laughs> just den specifika motionen är ju lite så. Här, ja, det, den kanske lägger sig i lite av det operativa arbetet men just den handlar om att, jag kommer inte ihåg vad jag satte för rubrik på den men det var väl något i stil med att upprätthålla VSKs varumärke vid borta resande eller liknande. Och den handlar ju då om att uh, vi ibland åker i bussar som uh, Stripe med ett annat lags uh, färger och emblem. Ja. Uh, som inte tycker att Det är den rimligaste göra. motionen ja, det låter bra. Ja, det, det, Jag kan tycka att den är självklar men uh, ja, vad valde du skicka in Man kan nu, ju då. verkligen så här uh, fan vidga det där perspektivet och haka på. Jag tycker att uh, det, handl det handlar ju generellt sett om att värna klubbens identitet, använda av rätt färger. Jag tycker till exempel att det är otroligt tråkigt att vi har gjort svart till den liksom helt dominerande färgen på alla träningskläder i både liksom A-laget och ungdomslagen. Att vi inte ska kunna ha liksom en materialleverantör som kan säkerställa liksom... Gröna träningströjor till exempel. Mycket brinner jag för, men jag orkar fan inte brinna för alltså. ja, Men det är, det är egentligen samma sak. Alltså, vi ska fan uppträda i våra riktiga färger. Vi har varit slarviga med det där. Alltså, vi borde... Jag menar inte att man måste skriva en motion om det här, men eh, att vi har liksom borta ställ som har pendlar mellan liksom vinrut, grått, helsvart Alltså, ja, men är inte det grejen med borta det ska experimenteras lite och testas fram lite? Vad har vi för naturlig borta färg? Jag tänker säga, alltså, borta ställen har ju lite svårt att uh, ja, men så här, kritisera att det inte liksom går i klubbens färger För att det, det, det har ju till sin natur att man måste liksom. Ja, man har ju ett bortaställ för att man inte då kan spela i sina ordinarie tröjor eh, är det som är tanken och då, då måste man ju liksom kontrastera mot de färgerna man normalt har för att annars så kan man inte spela i dem då heller så att eh, jag förstår ju att man man liksom på något sätt har en annan färg så där har jag lite svårare att liksom eh, bli upprörd att man har någon sorts annan färg. Min, fa min favorit var eh, vineröd. Det riktar sig att det kan komma tillbaka. Vi får ah, se. Kul. Mm. Ah, ja. Ska vi lite band det Det är ändå kvartsfinal. Ja men det tycker jag absolut. Damerna spelade igår, har ni koll på det? Oh, ja. ja. <laughs> chef är ihop med henne i damlaget. <laughs> så han har ju berättat lite hur det gick. Vi torska ja. tydligen. Det gjorde du. Det, det kändes som en riktigt onödigt torsk. Fan vilken usp! <laughs> ja men det var ju riktigt onödigt. Alltså jag såg lite av matchen. Fan vi, vi ledde och så gjorde vi villat tre mål på slutet. Låg vi inte under med två och gick upp till kryss på stopptid och torska ändå? Ja precis något, det, något. Det, det, det, hände, det hände precis på slutet jag tror vi ledde först och sen så, eh, gick Villa upp och ledde med två mål ja. så gjorde vi, kvitterade vi båda målen på stopptid det räcker där Ja, det så, att, så gjorde vi Villa mål liksom på... Ja, ja, det, de, de mannen kan vi ta när det varje final. Jag ville bara säga att de gjorde mål typ en, drygt en minut efter stopptiden var slut. Det ja, var, det i, var att jag, skandal att alltså. Ja, nej, ja. Ja, det tog ju väldigt lång tid med VSKs ja. sista mål också. Men, men vi har ju en kvarts semifinalserie va? Mot eh, Mot Villa Lidköping. Båda både här och dem. Mm. Och herrarnas börjar nu då på... på ja, imorgon när vi spelar in det här. Så lördag. Klockan 19. Alltid en irriterande Vilken tid Det är ändå som hemmalag. Ja, hemmalag. Men det ja. är en irriterande tid med... Eh, om, man, om man vill åka på den matchen som borta supporter så kommer man, man kommer inte hem eh, väldigt tidigt. Direkt. Nej, så är det ju. Och Villa har ju blivit lite av eh, våran främsta rival nu på senare år. Dels för att de vinner... I stort sett allt de ställer upp i. Men även för att... Eh, ska jag säga några välvalda nu om eh, deras tränare? Eller? Varsågod. Jag är Kör så då. fruktansvärt trutt på... Uh, som, all, som de flesta vet. Det är ju Pelle Fossorg som tränar Villa. Från VSK-lägen till... Uh, jag klarar inte av mannen längre. Det finns spelare som har gått från VSK till andra klubbar. Men ändå hållit en... Uh, en nivå som gör att man ändå... Uh, respekterar och fortfarande uppskattar den personen som som människa ska höra på att säga. Jag tycker han beter sig så jävla grisigt och jag blir typ irriterad när jag ser han ute på för frusåkersgolfklubb. <laughs> man blir irriterad på Villa överlag. så alltså det är så här. Eh, alltså den föreningen liksom. De, de eh, som de betedde sig. De, de liksom blev så här irriterade av att vi anmälde deras fula grejer förra året. När de liksom så här, folk i huvudet. Det är inte det debatten handlar om. Jag tror jag att de är något. Ja, det, inte det, det debatten ju, handlar om utan... Villa. Men, men, men för oss som inte följer Bandy Puls eller vad det nu heter. Bandy Plus. Eh, berätta nu. Eh, vad mer konkret? Vad gör Pelle som är så störigt? Han håller ju på. Men, Hela men... tiden. <laughs> Allt från att gå ut i media och kritisera sin gamla lagkamrat och polare Micke Karlsson på så här helt eh, skeva grunder att han är eh, vad han så, så att han Nej, äh... jag kommer inte ihåg exakt men, men äh, äh, ja, det, det var väl lite kritik äh, hur, hur Micka hade betett sig liksom, när de Pelle var ju en sväng i VSK Det äh, var någon sorts ja, Det var äh... dryg. Ja, väl någon sorts äh, ja, jag kommer inte ihåg ja, utvecklings slags krigföring med att gräva fram gamla grejer och Ja, och Micke var väl lite mer så här. Ja, det är tråkigt att han tycker så ja, men, äh, jag fattar. Ja. Eh, och så vidare. Eh, så att, eh, jag vet inte. Men de eh, verkar eh... Pelle är död för den här podden. Det är, det är dumt att straffa ut sig. Och eh, apropos det, så måste jag ju ändå säga någonting om det här med fallna hjältar. Så när man vill älska men inte längre kan eh, älska. Men, uh, jag, jag är väl den som eh, både i den här podden och på läkta plats och i andra sammanhang med banderoller och buller och bong har stridigt jävligt hårt för att vi skulle ha kvar Kalle Karlsson i klubben och också liksom sagt att han är någonting som sticker ut och det tog en jävla träningsmatch så skulle han upp på räcket med bandrollen framför Hammarbyklacken och berätta hur mycket han älskar Hammarby. Det är svårt att bära. Död. Alltså det är man kan ju göra sitt uttåg på olika vis. Och det Max var... Larsson, död. Ja, och det är fan helt otroligt att... Eh, folk tycker att det här är känsligt. Eh, jag menar Åslund, att... inte lika död. För att han, sp han spelade ändå kvar. Eh, alltså han gjorde ändå det han ah. kunde för VSG. även om... jag eh, är han halvdöd. Alltså först, först måste vi reda ut en sak. Det enda eh, rätta för att göra... Vore ju att plocka tillbaka de här fina t shirtarna som ni gav dem. Men med det sagt så att, att folk. Menar Max, han hade kunnat gått till något jävla bröja i Holland. Det gör han inte. Han hade kunnat gått till topplag i Norge. Det gör han inte. Han går till Djurgården. Det är äckligt. Det är en seriekonkurrent. Det är dessutom ett lag som vi har liksom en historisk antagonism mot. Och bara för att handsken spelar Allan på deras jävla gym där i sina Djurgårdsdojer så blir det så här. Och att man då buar åt det. Att folk är upprörda över det. Alltså jävla konstigt. Alltså det är äckligt att det blir så här. Ja, det är inte konstigt att vi buar. Menar. Nej, Nej men att folk blir upprörda att vi buar Ja, det är, ja, det är, konstigt. är märkligt. Ja, ja. Jag, jag, jag håller med. Jag, alltså så här, buba hit och bua dit. Men jag, Fan vad fint, det är med ett klassiskt jävla brandtal. Har någon mer du vill? Nej, nu är, det, är, en fan ja, är det, jag är inte nöjd. Nu är jag nöjd, men det var missnöjd. Ja, det är bra. Jag tänkte, jag tänkte bara säga så här, buva hit och buva dit. Liksom, det är så här, allt behöver inte vara så jävla planerat. Folk tyckte väl inte om vad de såg. Och då valde de att uttrycka det. Exakt, och det är helt jävla rimligt. Och det behöver liksom inte vara planerat. Eller liksom, då, folk tyckte bara att så här, nej, men det, det här, det här snubben ska höra lite. Uh, så då, då får man göra det. Ja, bra. Han fick höra. Och nu har vi hört och så man ska få höra det igen när vi möter dem i på riktigt. I oh, ja. Ska vi säga några snabba till saker om då som vi ändå var inne på. Vadå? Tänkte... finns det mer att säga om banden? Det finns mer att säga om banden. Uh, till exempel att uh, vi, vi var inne på att uh, vi vet ju ändå om en ganska, uh, då, i en ganska uh, villa. Alltså, det känns som ändå som att vi kan. vill vilja se hela fega också. Vi, de vet att VSK är bättre än de andra lagen på andra sidan, men de är så rädda för att möta oss i en final. Ja, ja det är exakt därför de väljer oss. Så att de väljer oss för att i en bästa av fem istället när de har tre hemma matcher. Men det här vill jag säga om banden, för det är också lite irriterande. Jag fattar att man inte liksom gör det här med flit, men det hade ju varit så mycket värt att komma tvåa. Det var ju ganska nära att vi liksom kunde göra det. Då behöver vi... inte kom. Två med <laughs> Nej men så här, vi ledde liksom 6-1 mot Bollna. Stappade 6-6. Alltså vi förlorade båda matchen mot Sirius. Sådana grejer liksom gör att vi inte nu kommer två. Det gör att vi har väldigt mycket sämre chans att ta oss till finalen och ta Villa i en enskild match. Liksom. Förra året plockade vi dem borta va, i första matchen. Mm. Sen torska hemma ändå så... Ja, Jag tror att vi har en stor chans. Jag tycker att alla liksom... Om man kan åka så på lördag. Annars har vi hemmamatcher måndag. spelare, Henrik Kjellson. Nu får han fan steppa upp. Ja Han har varit så jävla ihål Jo men det är nu han tackar till. Det är nu det händer saker. Det är nu det brinner till i huvudet på honom. Om ni inte lugnar så måste jag kasta in min vanliga... Eh, ekvation vad gäller band i Hur många SM-guld i bandet byter mot en allsvensk säsong i fotboll? Noll. Vi har bytit SM-guld mot säsong. Jag byter inga SM-guld. Okej, okay. ah, ja. ah, men köp. nu får ni runda av det här. Då är det. <laughs> ja, vi kan ja just, just nu, nu rappar vi upp det här va? Det tycker jag också. Bra men, avsnitt. Vill ändå bara... ja. Och vi registrerar oss själva. Jävligt bra ja, avsnitt. Jag jag. Och vi säger som alltid, heja sport! Heja, heja sport! sport. Ha ha ha.